Për shëndetje, mirëse erdhet në takimin tonë të radhes, këta herë du të bëjmë një dhëtim drejtë mendimeve të uaja. Qëllime është i thjeshtë dhe i qartë, mjafton të gjeni një vend të qetë dhe bashkohoni me mua. Të një një një duke parë një spektor në gjurash, për që ndrohoni dhe kini vë mendjen në qender të imajit të një gjurave. Mërë një frymë nga dalë dhe relaksohën e. Gjithë mendimet që ju vinë, lërinit e enden lirëshëm në kokën të uaj. Qëdo mendim, është i mirëpëritur. Qëndroni me ta, mos i analizone. Qëndroni me ta, mos i analizone. Reflektimet lërni një për një moment të dytë. Qëndroni për një moment. Prezent, ju dhe mendimet. Ndërko shikoni qendrën e spektrit të njyrave, fokusoni vëmëndje në të jë. përpishu një të shëndroni në të tashme, tani dhe këto. Imaginoni si kur po shikoni atë flakën e një zjarit dhe sa pëndezur. Si kur jeni fiksuar në shikimin e këti zjarit, e ndërsa jeni duke shvilluar një camping. Pikërisht, i një përbanë flakës, dhe kjo është koha juaj i qëtsis. Mëndimet jë në ty, po ashtu dhe ju. Mosu përhumbës një në mëndime, sërish, lijoj një mendin të uaj, të endet lirisht, duke vë në re, që fërdolojnë mendimi, por prap, kujtoni si gjendeni në të tashmën. Qëndroni me qastin dhe lëri një mendimet të këllojnë. Për shëndetun i me mendimet edhe vëzhdojnë një ditën të uaj, të një Mund të riktheheni sa herë të doni. Përpiquni të vizualizoni ngjyrën apo flakën sa herë të keni të nevojshme. Tja kujtoni vetes se po jetoni momentin të tashmën dhe jo të shkuarën.